Šate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Evo, evo mene. Dobro večer, poštovani slušatelji i gledatelji. Posljednja je večer u ovoj godini ispraćamo staru godinu a veselimo se nadam se većina vas novoj. Za Hrvatski radio to je posebna godina. Obilježavamo 100 godina radija. U povodu toga trudimo se slušiti Guinnessov rekord za najviše voditelja u radijskom maratonu. Svatko od sudionika treba govoriti 15 minuta, što nije ni malo lak zadatak, posebice za nas novinare koji cijeli radni vijek nastojimo biti što sažeti. Radim u informativnom programu i uglavnom pišem izvještaje koji najčešće trebaju trajati minutu i pol do dvije minute. Mogli bismo reći u krvi su mi kratke forme izražavanja, no potrudit ću se ispuniti svojih 15 minuta. Može se reći da sam neplanirano, neplanirano postala novinarka. Diplomirala sam agronomiju i dugo nisam mogla naći posao u struci, pa sam kao privremeno počela raditi kao novinarka na radiju, u početku uglavnom pratila poljoprivredu. Tijekom godina silom prilika prevladale su druge gospodarske teme, no agraru se uvijek rado vratim, tako i danas. Moja tema je proizvodnja hrane, posebice, ekološki uzgoj bilja te uzgoj na okućnici, na terasi ili balkonu. U svijetu brze hrane i masovne proizvodnje hrane sve više ljudi prepoznaje važnost povratka korijenima vlastitoj proizvodnji hrane. Voće, povrće, žitarice, začinsko bilje koje sami uzgojimo, veliko su blago. Imate li okućnicu pri odabiru mjesta za sjetvu ili sadnju, bilo bi dobro da ono bude zaklonjeno od jakog vjetra, da ima dovoljno, ali ne previše, sunca, te da nije u sjeni velikoga stabla. Bilo bi dobro da barem grubo skicirate budući vrt, predvidite gdje ćete što posijati ili posaditi. Uzmite u obziri da je poželjno rotirati usjeve, znači ne uzgajati svake godine pojedinu kulturu na istoj poziciji. Jedna od kultura koju najčešće uzgajamo u vrtovima, pa i na balkonima, jest rajčica. Posljednjih godina primjećujem da u vrtovima mojih znanaca rajči se stradavaju od prejakog sunca, preobilnih kiša i naglog zahladnjenja, to jest od uvjeta koji pogoduju bolesti zvanoj plamenjača. Za oni koji ne znaju bolest najlakše prepoznajete po tamnim mrljama s donje strane ploda. Kako spriječiti plamenjaču doznala sam od čovjeka čiju Facebook stranicu godinama pratim, a koji za ovu prigodu želi biti anonimana. On na velikom komadu zemlje uzgaja, što bismo rekli, sve živo, pa tako i rajčicu u svih sorata. Kod njega nema plamenjače, a ne koristi pesticide. Evo kako. Rajčic uvijek sadi na najvjetrovitijem mjestu vrta i nikad više od jednog reda. Ako vam jedan red rajčice nije dovoljan, sljedeći red osadite po obodima vrta. Može se reći da se tako sa štapovima koji su potrebni svakoj sadnici formira ograda vrta. Pored redova rajčice stavite mjesta za prolaženje, ali što je još važnije za prozračivanje. Što se tiče sorata, najbolje je saditi stare otporne sorte, ima ih na tisuće, za svaći ukus. Kakva god godina bila, većina starih sorata će biti uspješna. Važna mjera uzgoj rajčice je malčiranje. Nakon zagrtanja i prvog vezanja, tlo se malčira, to jest prekriva suhim sijenom u sloju od 10 cm. Uz četiri važne koristi od malča, čuvanje vlage, gnojidba, smanjenje temperature tla oko korijena i blokiranje korova, kod rajčice je važna i peta korist od malča. On smanjuje temperaturu zraka u podnožju biljke posebice kad nakon pjuska zasja sunce. Naime, površina zastrtog tla se ne pregrijava. Kad nema malča, stvara se topla para od dozdo, a to jako pogoduje onoj bolesti plemenjači. Uz u uspriječavanju razvoja bolesti, važno je kontrolirati donje listove. Listovi ne smiju biti u kontaktu s tlom. Treba reći da ako se plemenjačaj pojavi, ne trebate paničariti. Trebaju se okidati dvije do tri donje etaže listova da se bolest ne širi. Naravno, zaražane listove se treba ukloniti iz vrta. Dakle, listovi ne smiju doticati tlo, a isto pravilo vrijedi i za plodove. Tako plodovi rajčice ne bi smjeli dodirivati ni malčirano tlo, to jest sijeno. Što se tiče zaljevanja, rajčicu treba umjereno zalijevati malčirano tlo čuva tlag, vlagu, pa gospodin o čim preporukama govorim, kaže da svoje rajčice zalije samo dva do tri puta tijekom sezone. Prvi put pripravkom od koprive u vrijeme snažnog rasta biljaka, a drugi i treći put pripravkom od gaveza koji pomaže pri formiranju plodova. Za sve oni koji tek počinju razmišljati o vlastitom uzgoju rajčice, korisno je dati savjet kako mogu izbjeći genetički modificiranu ili preoblikovanu rajčicu. Kao prvo, kod nas se sjeme takve rajčice ne bi ni smjelo prodavati, a tamo gdje se eventualno prodaje mora biti jasno označeno. Stare sorte, sorte s malom zastupljenosti na tržištu i povrće od malih lokalnih proizvođača su, što se tiče toga, sigurni. Ovdje vrijedi nam i da ne bi smo trebali biti opterećeni mišlju da svježu rajčicu trebamo jesti tijekom cijele godine. Naime, hranjive tvari iz rajčice naše tijelo može deponirati do sljedeće sezone. To znači da nema nikakvog razloga da se u zimskim ili proljetnim danima kupuje svježa rajčica, posebice iz stranih nam često dalekih zemalja. Uz to jedan od najvažnijih sastojaka rajčice likupen ostaje i u soku od rajčice, koji možete dobiti, bolje rečeno skuhati, od rajčica iz vlastita uzgaja. Moj anonimni uzgajivač odgovara i na pitanje kako uzgojiti rajčicu da bude ljekovita i da sadrži baš ono što nam treba. Njegov odgovor temelji se na razmišljanjima začetnika biološko-dinamičke poljoprivrede Rudolfa Steinera, Obojica tvrde sljedeće. Ljudi preko jagodice na vrhovima prstiju već prilikom sjetve, pa tako i sjetve rajčice, daju sjemenu informaciju o potrebama vlastitog tijela i svaka vlastitim rukama uzgojena biljka stvaraće personalizirani lijek za osobu koja ju je sadila i brinula se o njoj. Sjetu treba obaviti bez žurbe i što je posebice važno, bez vrtlarskih rukavica. Dopustite mi malu digresiju glade biodinamike. Treba reći da je to oblik poljoprivrede koja nadilazi uzgoj usjeva bez pesticida. Ona je u službi planeta Zemlje i čovječanstva. Naziv biodinamika potječe od grčke riječi bios, što znači život i dinamis, što znači rijeka, što znači energija. Biodinamika je holistički, ekološki i etički pristup poljodjelstvu, vrtlarstvu, hrani i prehrani u kojoj vitalnost ima najveći prioritet. Biodinamička poljoprivreda prakticira se gotovo stoljeće, na svim kontinentima. Biodinamički principi i prakse temelje se na duhovnim uvidima i praktičnim prijedlozima Rudolfa Steinera, a razvijeni su u suradnji s mnogim poljoprivrednicima, istraživačima i znanstvenicima ranih 1920. godina. Štanjer je poticao poljoprivrednika da razviju osobni odnos prema biljkama, životinjama, tlu, pa čak i stajskom gnoju, kako bi ih holistički razmišljali o poljoprivredi. Danas biodinamički pokret obuhvaća tisuće regenerativnih vrtova, farmi, rančeva, voćnjaka, vinograda na svim kontinentima. Ovdje možemo ispomenuti autora knjige Medicinski medij i mnogih drugih o liječenju biljam, Antonija Williama. On smatra da skrb o vlastitome vrtu predstavlja oblik meditacije. Kaže, kad uprljate ruke zemljom kako biste potaknuli nov život, to jača vaš duh i pomlađuje vašu dušu. Uzgajate, uzgajate li povrće ili voće imate priliku uživati u dodatnim koristima konsumiranje hrane bez otrova. A uzgajate li cvijeće, na kraju ćete ga imati priliku aranžirati u vazi ili košari, što je samo po sebi vrlo lijep način meditacije. Dok radite u vrtu, upijat zvukove prirode koje imaju snažno iscijeljujuće djelovanje. Čak i ako istodobno možete čuti zvukove kosilica i automobila, učinci zvukova iz prirode neće biti umanjeni. Crkut ptica, zujane pčela, vjetar po čim naletima, lišće na stablima, to je slika koja uskladete li svoj um s njom donosi mir vašem tijelu i duši. Ako živite u stanu i nemate ni male, ni komadić zemlje, onda biljke uzgajete na prozorima ili balkonima. Eto, dođe smo opet do balkona. Kad je riječ o uzgoju rajčica na tarasi ili balkonu, reći ću kako ja to radim. Dakle, iz prve ruke. Počnimo od sjemena. Iz ploda, krupne, domaće, ukusne, mesnate rajčice uzmem sjeme, osušem ga i u proljeće posijem. Mlade biljčice rasadim pod dvije u velike posude. Obavezno stavim gnojivo, organsko u peletima ili znam nabaviti zrelog slajskog gnoja. Prisadnji odmah stavim potporanje, štap, da ne bi kasnim ubadanje štapa u posudu oštetila korijen biljke. Posude stavim na mjesto gdje je dobro strujanje zraka, a ima je dovoljno i sunca i sjene. Ima veliku terasu, pa mi nije problem naći dobro mjesto za moju rajčicu. Pri uzgoju pazim da stavljika pri tlu bude stalno dobro pokrivena zemljom. Uočen li štetočine, maknem ih s biljke. Moram priznati, najčešće mi ih bude žao ubiti, pa ih odnesem daleko od mojih biljaka. Sad sam se sjetila da mi je tako bilo žao grčica krušta koje sam našla u zemlji prije presađivanju cvijeća. Sve sam ih skupila u posudu i stavila na zidu vrtu, pa bih se poslije kao pozabavila njihovim spašavanjem. No, ubrzo nisam imala što spašavati. Došli su kosovi i pojeli ih. No, da se vratimo rajčici. Mogu reći da uspješno uzgajam rajčicu sorte sitnih kao i krupnih plodova. Okus im je uvijek odličan, a zadovoljstvo što mogu ubrati jesti plodove za koje znam da nemaju kemije u sebi ni na sebi je ogroman. Tako uzgajam i papriku. No, kod paprike sam primijetila da su najsnažnije biljke od onih koje prve godine niknu prezime na zaštićenome u kući i onda rode druge godine. Budu to veliki, lijepi i vrlo ukusni primjerci. Ono što ću vam također reći iz prve ruke, uzgoj biljaka, veseli me i opušta. Sadnja ili svjetva pa pojava prvih listića, cvjetova, briga, da imaju dovoljno vode i hrane, da ih sklonim kad olazi oluja, da ih skladno poredam pod trasi, da budu u lijepim posudama, sve me to veseli. Treba reći da uz radost uspjeh u uzgoju potiče osjećaj zahvalnosti. Biti svjestan zahvalnosti jako je važno, smatra i moj anonimni Facebook idol u uzgoju bilja. Evo što on kaže o zahvalnosti. U jesen, kad beremo najviše plodova, naravno da osjećam zahvalnost za to obilje boja, mirisa, okusa. Kaže on, lako je tada biti zahvalan. uđimo dublje u taj osjećaj. Bilo bi dobro da ga uvijek budemo svjesni. Da smo zahvalni što živimo, što imamo topao krevet, krov nad glavom, svoje najmelije, svoj posao, svoja stajališta, a isto tako da smo spremni na promjene i pronaženje novih radosti, ali i izazova. Pri tome smatram da je jako važno biti optimističan, i kad je najteže da pomislimo kao Scarlet O Hara u onom starom lijepom filmu prohujalo s vihorom sutra je novi dan. Naišla sam i na lijepo sročeno stajalište na tu temu. Tvoj um je vrt, tvoje misli su sjeme, možeš uzgajati cvijeće ili možeš uzgajati korov. A pitate li se zašto sam se raspričala baš o rajčici ili kako je mnogi, mnogi nazivaju rajskoj jabuci? Kako spomenuti naziv kaže, riječ je o voću. A zašto rajska? Pa zato jer su u davnim vremenima ljudi vjerovali da ima čarobna, bolje rečeno, Čudesna svojstva. Danas znamo da je zdravstveno vrijedna. Puna je vitamina i antioksidansa tako sadrži vitamine A, C i K folate, kali i željezo te antioksidans likopen. Naravno, nije samo rajčicu i kako spomenuh papriku vrijedno uzgajati u svojim vrtovima ili na balkonima i terasama. Možemo uzkajati i peršin, mrkvu, celer, mnoge vrste začinskog bilja, tako da ne trebamo juriti u trgovinu ako nam zatreba lišće bosiljka ili mente. Imam jako lijepu sortu mente koju utegli uzgajam već više od 15 godina. Ima okruglaste, vrlo dekorativne listove koji ljeti krase moj terasu zajedno s pelargonijama, kadificama, nevenima, fuksijama, jasminom, te naravno rajčicama i paprikama. Tijekom ljeta listiće mente stavljam u smutije. A je se tu nisko podrežemo. Lišće osušim i od njega kuham čaj, a biljku stavim u podkrovlje gdje se ne grije, ali naravno nema smrzavanja i ima dosta svjetla. Sve što radimo oko biljaka veselime i u ove hladne zimske dane. Zima je tek počela i ovdje u Zagrebu, kao i većan dijelu naše zemlje, imamo malo sunčanih dana. Da bismo unijeli svjetla i radosti u tmurne dane, trebamo raditi ono što nas veseli. Nemam steklenik, pa svoje biljke koje ne podnose, smrzavanje unesem u spomenuto podkrovlje. Zaljevam ih, mićem suhe listove, otklanjem ručno biljne uši i tako čekam proljeće. S ovim završavam govorni dio i želim vam nešto odpivati. Ima neka tajna veza za sve ljude, za kruč. Njome čovjek sebe veže, kada bira se bi put. Sidro koje glavu čuva, čuva da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza, Tajna veza za sve nas, slažiš li se, Đurđica Ivanković? Da, ne smije odgovoriti, ja vas pozdravljam, ja sam Ivanka Jelinčić-Urin i želim vam svako dobro u nove godini.